Перша людина в житті Раскатова, яка не дратувала тим, що намагалася вдати розумнішою. Розкатов просто змирився з фактом, що Артем знає більше, і намагався чогось у нього навчитися. Раскатов взяв до рук гітару і став награвати щось ліричне. На терасу прийшла Вероніка. Вона принесла чоловікам чаю в старому чайничку і тарілку з фруктами, і сама сіла біля них. І від неї щось таке увійшло все розкатово, що він сам не знати чого заграв прозореньки та болота щось із білоруського хардроку і всім стало тепло одразу зсередини. Ну, а далі сам капітан уже взявся за весло. Артем поставив перед собою ноутбук, де у відкритому вікні весільні пісні царства Джоу і країн на південь від нього. Один із розділів знаменитої Шитзин, тепер знаменитої, хоча ще два тижні тому Раскатав ничего не чу ни про Шедзин, Ни про песни царства Джоу. Вдивляючись в экран, Артем взяв на гитаре Мотив реги та заспівав Стебли простерла далеко кругом конопля, В самой долине покрыла собою поля Вижу густые, густые повсюду листы, И волги вижу, над нею летают желты, И волги вместе сплелись мисчастых дерев, Звонкое пенье несется ко мне сквозь кусты. Цыбула стебли простерла далеко кургом конопля, Друга песня книги. Офін, тепер Оскатов знав, що це один з найдавніших текстів китайської літератури. Коли ж Артем дійшов до Івалки і віжу, над нею літають жовті, Раскатова охопило незнайоме відчуття піднесення так, наче вони з Артьомом проводять справді виняткову діяльність, яка непомітним чином. Кардинально змінює, причому не тільки його, а й увесь світ навколо. Переповнений цим відчуттям, більшим, ніж дозволяли вимовити слова, Раскатов пішов до себе в дім. Пацики влаштовували вечірку, запросили якихось американок. Єгор теж грав на гітарі але порівняно з Артьомом він виглядав не те що хлопчиком дівчинкою та й пісні його переспіви Захара Мая та одеської класики бажали кращого розкатав трохи посидів із хлопцями покурив каліян але говорити не хотілося хотілося думати про щось велике для чого в нього ще не було слів, знань, бачення. Він занурився у це відчуття і просидів так до пізнього вечора, коли запала опівнічна тиша. Дівчата пішли до себе на лайтхаус, Раскатів тихо, пройшов у свою кімнату і ще довго лежав у м'який. Внутрішній тиші поки не заснув. Всесвітній потоп, як дізнався, Роскатав. Був однією з найбільш часто згадуваних катастроф минулого. Так повінь описувалася в епосі Про Гільга Меша, давньо вавилонському тексті, що його дотували 22 II століттям до нашої ери. Згадувалося повінь. І в шумерських переказах про царя зіусудру широко відомими є описання повенів Біблії, що підкріплювались аналогічними місцями в кораній торі.